بسم الله الرحمن الرحيم إiday الثلاثاء den تفسير القرآن الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهدي ونؤمن به ونتوكل عليه بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا نضل ومن يضل فلا نتجد له وليا مرشدا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 وشر الأمور لمحدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة أعاذر الله وإياكم منها بمنه وفضله وكرمه وجوده وهو على كل شيء قدير أما ذعن بياس وهل ديت بستعرم السورة الكهف أيمون تيال الجمعة إن شاء الله تعالى سوى تيال سنة أليس تفاست تي آيات السورة الكهف في غرقات نون تحاين بغاقنا محمد صلى الله عليه وسلم أدى أرسلنا لإسهل سورة الكهف سم الشيخ الألباني ها بغادة سورة الكهف وصطاعتنا الله سبحانه وتعالى سفية افتعوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تاكد غير الله Velsigned være Allah Subhanahu wa ta'ala. Al taknimm lid Allah Subhanahu wa ta'ala samha nedsend. Bogen eller han nedsendt viden på hjertet er jeres profet Muhammad sallallahu alaihi wa Abdihi på ubde, ubde Hanslav. Og det er Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. lahu iwaja. Allah subhanahu wa ta'ala, in din bog, han har ikke gjort noget ikhtilag. Ikhtilag, det betyder uenigheder. Allah har ikke gjort noget qadab, noget der must siger hinanden. Hvis du lægger mærke til et Qur'an, du vil aldrig noget, du vil aldrig nogensinde finde et ayah, der must en et andet Eller en ayah, der vil være med til at fortælle noget andet. Or det är ليس da ففن och läsa فالله för ولم motsägelser. له det är därför Allah säger: إلى han har inte gjort något av vridning." Al-iwdajaj betyder att det är skav قيم. القيم تبي المستقيم. المستقيم تنفلية غاتلنية. قيما لينذر فت أدوا تنفلية غاتلنية فت أدوا ويم بأسا شديدة. أو لينذر فت أدوا ويم كفاف. فت منافقين medel, bæs-en-shadeelde det er al-azab, straf min ladun min ladun, for Allah subhanahu wa ta'ala nazil min ndih samstama for haham و al mu'minina al-lathina al salihah an n n n n n n n n n n n at fortælle de fasttroende, som handler i henhold til de gode gerninger, at de vil optjene en god belønning. Læg mærke til, hvordan jeg siger. Qayyiman. Den starter med Qayyiman liyundhira. Baksen til de. Tal om kuffar. Bagefter siger Allah, som stammer fra ham den straf. Og bagefter siger Allah, vayyubashir. Ja som er på den rette vej I er sikre hvis I handler korrekt hvis I følger planen hvis I tager af jeres øh, din holder fast i det I gør så vil Allah beskytte jer men de kræver det her, at handle i henhold til korrekthed og det er Tauhid Bøn De sigler som Allah har os at fylige Affolade al-shirk Mækisina fihie abada Mækisina fihie abada Al-mukth Al-mukth Du betyder At I vil optjene wahin i Jannah hvilket og de gælder begge parter. Jehannams befolkning vil optjene liv i Jehannam for evigt. Og Jennas folk, de vil optjene et liv i Jannah for evigt. Mærk i sine hun. Og det betyder, at den, mange de af dem siger den taler om, er det sidste nævnt i sætning, som siger. I vil være i genne for evigt, og de vil Og Det betyder, at genne falsificerer den bliver ikke til intet gørenhed efter. Tak. Og i undiralladina kalud dachaballah, hvad er det? som hævder, at Allah hedder en søn. Hvem er det, der siger, at Allah hedder en søn? Annasara. أذن ميا اليهود نونا كروبنا يهود تيجي اليهود من دم سنصيات عزير أي الله سو أركسنه جنستن ألسام ما لهم به من علم تيجي ها إنجن ذن ولا لأبائهم أي هلا تعرف ظرة كبرت كلمة تخرج من أفواه يسكتيش بعفاصي الله ما لهم به من علم Hvorfor har det ingen viden, ej heller deres forfædre? Hvorfor er de fædrene der bliver nævnt, ikke deres forældre for eksempel? i him? Hvorfor er de kun fædrene der bliver nævnt, og ingen andre, ved I det? Ved I hvorfor fædrene bliver nævnt her, og ingen andre? Det bare, hvis I ved det, så må I meget komme med den inshallah Ved I det? For de bliver brugt som argument for at være på hvert <laughs> Det er fordi manden er hovedsageren Manden er hovedpersonen Kvinden er medfølger Er I med? Og det har I fra Adam, alayhi satt os ellers. Selve straffen, der nævner Koran i modsætning til Injil, at Allah sætter skylden på Adam, alayhi satt os ellers. Sætter ikke skylden på Eva, på uh, Hawa. Trods Injil sætter skylden på Hawa, at de begrunder hende, at Adam har tabt legenderne. Og sådan er det ikke i Al-Koran. فدي سلف التوبة القرآن من آدم تنتهيهات كن ات الله بيت آدم عملية التوبة طيب لدي من باسا يبغيه ولا لأبائكم فصفة فضاء فضيك فإنان غيل تبع تبع فليا ما لهم به من علم ولا لأبائهم تي ها اين ودن أيها لدرس كبرت كلمة تخرج من أفواهم الذين يهدون ثم استمروا فرادس من فم اي نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعل ك الله سبحانه وتعالى du siger til Muhammed S.A.W. فَلَعَلَّكَ بَعْخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ Du er ligesom, du du snyder dig selv. Jeg ved ikke, om man kan bruge de ord på dansk. Du, du står og ligesom er i tvivl af dig selv, at du kigger på, hvad de følger du har ondt af den, hvis man kan sige det Du har ondt af den, hvad de selv foretager sig, hvis de ikke tror på det du kommer med. Og Muhammad sagde, havde ondt, fordi de ikke har accepteret det her budskab, som han er kommet med, som er al-Quran. Men Allah beroliger ham og siger, for er ligesom... Uh, du har ondt i dit hjerte på at det ikke følger dit du følger inna ja'alna ma 'alal al den zinatan laha linabluwahum Allah fortæller præcis hvad han har skabt helt vi har gjort jorden uh, zina zina udsmykninger og det er derfor Allah subhanahu wa Ta ta'ala Allah har gjort alt til at være zina udsmykninger så vi kan kigge på bjerge og søer Øh, uh, Øh, vand Alt hvad du kan se af natur dyr, generelt, alt det her Det er usmykninger Hvorfor? For at benytte det Som tiltrægsmoment Inna ja'anna ma'al ardi zinatan la'ha lina blu'ahum Ejuhum ahsanu amala Det vi har gjort jorden, fyldt op med usmykninger og træk så vi kan se, hvem af dem handler bedst. Og korrekt. Hvorfor? Folk har travlt med alle mulige ting, som eksisterer på den her jord. Og det er hobbies, som folk hester på Det De kan gå op i det 100%. Der er nogen, de elsker at kigge på heste. Der er nogen, der elsker at kigge på bjerget. Der er nogen, der elsker at kigge på, nogen, at kigge på naturen. Der er nogen, der er meget fascineret, hvad, hvad den her verden er, skulle sammen rejser rundt og kigger Men her, Allah subhanahu wa ta'ala siger til os At selve jorden er skabt med fyldighed af usmykninger For at teste, hvem af jer handler bedst Hvordan? Dem som forlader de gode, kun for Allahs skyld subhanahu wa ta'ala وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ أهي الله سبحانه وتعالى سي أَتْفِي vi vil lege allte her ting som du وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا ألت الليجا بو den Sariden Jurus til at blive Turab jorden. Jurus lazera, lazina. Alt det her, det forsvinder. Ligesom når græshopper har hobblet over alt grønt, så er der ikke noget tilbage. Allah vil fortælle, at jorden kommer til at blive Turab. Det vil sige, at tør er ikke tilbage af den her udsmykning. Her begynder Al-Qur'an At tale om nogle folk Som har levet en tid, Hvor Yahud har spurgt Muhammed om Ashab Al-Kahf Og Muhammed har ventet for svar fra Allah Og her Allah fortæller ham om Ashab Al-Kahf Folk som tilbyder Allah som vil dyrke Tauhid, men stedet de var i, den er fyldt af kuffer og så de samlede sig i en hule for at beskytte sig for at falle i deres hænder, og Allah har lukket den her hule og ladet den sove den og beskytte den i en lang periode. Læg mærke til her. Inna kahfi raqim kanu min ayatina Ajaba Uh, inna ashab al-ghaf Det vil sige Folket af kaff, Og folket af kaff, Allah subhanahu wa ta'ala uh, Nævner den til at være Nogle få folk Og der kommer antal senere Så nu nogen Hvad vi ligger i uh, at Jeg tror over Muhammad At selve befolkningen som har været inden, eller de få folk, der har været inden i gath i hulen, de har haft det, man kalder forbagelse over ting. De var ligesom forbauset over de tegn, de har set, som har været foran dem. Uh, Så er der Ashab al-Kahfi og al-Ratim Al-Ratim, det er selve byen Som de i Og der nogen der siger Selve delen Det var at den der hule var i Ith fityatu ila al-Kahf Nu er en definition Til der unge fyr De gik ind i en hule Faqalu, til sæg Rabbana atina min ladunka rahma Og Allah, du'a Kias, var du rahma og gør os fra de bedste af os til at være så صَلَح Noget som vi kan benytte os af Og læg mærke til her, Allah fortæller at de er fityah Og fityah det betyder unge folk Ung, hvornår er man ung? Man er ung fra det der man siger fra tyverne eller fra puberteten og uh, ab i mul man a fa de an fansa man de somhul. Um. <coughs> Faqurabbana oh, a tina min la du karna. Allah ga Al varu ha a bisse sa vi er din lana min Amrina rojede. og gø kla at di vi til rusht rusht. Rush til for befolkningen, som de har behov for. For bare abna alla alla alla nihim filgafisini na alla. Og her har Allah subhanahu wa ta'ala gjort den til, at de fældt i søn i den der hule flere år. Fumma beat nahum lina alama ayul his bani aksar limala bithu amada. Og herefter da de stod op, så har vi sendt dem for at vurdere, hvilken af de to tider har været bedst for dem. At den tid, som de har levet før, og som den nye tid, de har passeret, og der er nogen, siger 100 år, det er at den tid, de har passeret, skulle være bedre. Fabarabna, على آذانهم في i hun filkefisini, i nina er der. Som er der, at og vi fortæller til historie, som er og som ikke løgn, inden hun det er en flok ung folk, som tror på deres Gud. hvor så Huda vi har retledet dem. على ربنا السماوات على Hvis du overser det på så vil jeg sige, at der blev sat en knude på deres hjerte. Men hvis man oversætter det, så det giver mening, så vil det sige, vi har beroliget deres hjerter. I Drago, da de stod op, efter de har følt sig, har været skarpe og har sovet længe, så stod de op og lavede dura til deres kæber. Rabben er over vores kæber. Rabbusemar og Tihollart, kæberne i himlen i år. Tauhid. Det kan man at det er her, Tauhid. Lænde min dunihi Vi kalder ingen andre end han. her det for os. Vi forstår, at det her teori ord det er ikke noget, som man ligesom leger med. Og det er derfor, at betyder. Asha'ul ba'il, eller al-guloo, eller at komme med noget, som er ekstremt Og hvis vi siger, at Allah har en Gud messer eller eller en no olimne, så det er noget rulu. det vil sige, de er noget ekstrem Vi vil ikke falde i shirk, og det vil være langt væk, bare hvis vi siger ashjab at Ashjab, at betyder starten af havet, som ligger langt væk for os og det er derfor, at sige de her fidehjælpige unge folk, lappade puldene i den kød og så har vi gjort, at hvis vi siger, at Allah har en skaber med sig, eller et barn eller lignende, så har vi gået overgivet med vores udtalelser. Nu forklarer han, hvorfor de stak A og Z på den her hule væk fra det her folk. De her folk som vi boede sammen med, de har taget steden for Allah og nogle guder. Lawla ya'tun 'alayhim bi sultanin bayyin faman min man iftara 'ala Allah kadiban. Lawla ya'tun de begåns her fædte i befolkning og tvinger dem til at de skal lave shirk på Allah. Subhanahu wa ta'ala Og det er faktisk øh, Og de havde de man kalder En hujja De havde en hujja over deres Guder som de tilbød Og det er derfor de tilbød. Og der var også en form for tvang At befolkningen Var med til at skabe Den her øh, øh, guddyrkelse, Af det her af, øh, Guddykkelse af de her statuer Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala Benævner det her Hvor Allah nævner hvordan de var alayhim Bi Sultanim bayin Og det er en sultan bayin Det betyder en klar beskedenhed Om det Og der var ikke nogen, en klar beskedenhed Om det desværre Fordi de kunne se at tingene var helt galt For man فمن أظلم مما افْتَرَى على الله ذم أعدى بعثه نمن ليو بوعني الله سبحانه وتعالى إن فصعا صديس أمن فل هكيا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف تلب Allah har guiden og retleden til at komme ind til hunen. Jan Sjur Lakum Rabbukum Rahmadi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala vil sprede på jer hans vidsindelse og hans pamialhed. Wajyu Haji Lakum min Amri Kummer vil gøre tingene klar. Gør tingene klar, hvilket er klar. Allah subhanahu wa ta'ala vil gøre alt klar for den til kaldelse, forsvar, beskyttelse, at der ikke sker skade på den. Og det er derfor, at de søgte tilflugt til Allah, og Allah forlader ikke sine slave. Og her så vil der være en form for alt, hvad I har behov, de skal være til stede. Og nu kommer vi tilbage til at fortælle, hvordan de var, da de lå inde i hun. Og at alle har kendt sig i det, at de sagde, at de at de sagde, at de sagde, at de sagde, at de de de sagde, at de og det betyder at hun havde en åbning Subhanallah Og når solen gik ned På vej til Ghorob, det vil sige på vej til at forsvinde under vandet Så blev den ramt af venstre side Og de lå De lå helt Helt væk de, de, de, de lå i, i, i en nærmere på den måde, at, at de havde ikke behov for sol Sol er med til at skabe atmosfæren Er I med? Kan, kan I høre mig? Solen er med til at skabe en atmosfæren Og hvornår er solen slemst? Den er ved dhuhr Men mærke til det, at solen kom forbi dem ved, lige efter solopgang. Og så ramte den lidt på højre side og så kødte den på vej ned til rurup og så ramte den en lille smule Og det her de er med til at de giver en balance Og senere hen kommer vi til at snakke om at de bliver vendt til højre og venstre for kroppen kunne overleve I skal tænke på stadigvæk at der er menneskelighedstakt der skal overholdes Der er menneskelighedstakt der skal overholdes og det gjorde Allah ved det og det er derfor her og, aikadan, og, i og at tza, uh, de er en del af dem. Og, og de er en del Og de er en del af Og de af Og de Og de en del af hule, Og de er den er de Og af Og vad kan min af je tillag, Dett en del af last time. Men jede de læhu for ho al en, så det ham der bliver retligt. H man jjort lille og hvis man bliver misvejliget fal en lahu varige morshidag.å vil du ikke find en der kan gejde til de rette linje. Lig mæke til her, nu kommer definition, ogg der sagabo hun af i fra du vil tro, أدي أعبون وهم رقود من دي لصو بفا فدي داس أين أوبنا اللوغة <تصفيق> وهم رقود من دي صو ونقلبهم بالفنة ذات اليمين تلهاية وذات الشمال بوفينستن. وكلبهم في هلعت إن هن أتاس هن ذراعيه en hund der ligger sig, hvor hans hænder er langs frem. Hvis du taler til dem, hvis du står foran dem, med direkte øjnere til dem, hvis du dem, hvis du dem, hvis du leder efter dem, hvis du leder efter dem, hvis du du der er du leder efter dem, hvis du du leder efter dem, hvis du Hvorfor tror du, der er en hund? Hvorfor tror I, at der en hund? Det er bare sådan en nysgerrig Nogle af ulemaer siger, at de begrunder insekter Nogle, fordi de skræmmer alle mulige dyr, der kan komme i nærheden, da en hund Slanger eller lignende, og det er kun derfor nogen siger nej, de skal har været, at de havde også en hund med sig. Længere end ikke. at at efter de har vågnet op. Så siger Allah, okay, vær lige her efter vi har sendt så de kan spørre blandt hinanden. Ralakra iluminum kamlevidstum, inden en spørger hinanden efter de skal. Øh, hvor lang tid har vi sovet? Så siger de, Karlo Labithna, ja, men åh, hvad er in ja? Måske har vi sovet en dag eller to dage. vi har sovet rigeligt. Karlo Labbukum er alemobi med De siger, det kun jeg skabe, da ved balance, og jeg Medina. ja, til byen. Med jeres penge, som er, det var ikke kun, det er penge, som laver sølv Falyanvur, så han kan kigge jo observer Ayyoha på pa'amen, hvad der eksisterer det gode mad Falyatikum, så han kan tage det med Birzqinvin Vi ønsker at købe noget mad, så I kan trække det med Waliyatalladdaf Pas på, hold øje, kig At det her Uh, Herres, uh, PET, politisk efterretningstjeneste, dengang de ikke støder, holder øje. Pas på! وَلْيَتَوَطَّفْ Pas på! وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ Ingen skal fylde eller mærke i hjertested. Jerni, yani, når I går dagen, køb noget mad, pas på, observer, kom tilbage. Innahum, Yarjumukum fi de folk, hvis de finder ud af, hvem I er, eller tilbage til deres nation, det vil og alle en tuflerhoved i den er vil få succes efter vis i folk. Og keda lika er atarne alle i for at påvise at Allah subhanahu wa ta'ala at de bliver sendt tilbage, og den nye tid, som vi nævnte tidligere, det er for at skille mellem de to tider, som de her mødt, de der to. Eller som de kommer til at skille mellem de tidligere tid og den nye tid. لِعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ Vi har lovet, og vi holder, hvad vi lover. وَأَنَّ السَّعَدَ لَرَيْبَ den er kendt. Intid er tvivl Ith yatanaza'una beynahum amrahum Og ingen er i tvivl om Hvornår tiden vil være Faqalu Og her er det befolkningen herefter der, der kommer med alle muligt At den her hule Som de har set At de efterkommer efter deres død Og så siger befolkningen Faqalu ibn alaihim bunyana De sagde Vi bygger oven på den her hule for at huske Rabbohum أَعْلَمُ بِهِمْ Der skaber ved, hvad der skete med dem. قَالَ الَّذِينَ غَلَبُ عَلَىٰ أَمُرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ masjida. Dem, som har intet at se andet end, at vi kan lave det her sted til at være en masjid, og så vil vi tilbyde Allah her i det vilsigende sted, hvor de her gutter er. Så jeg på folk, de vil drøfte blandt hinanden og se, hvor mange antal at de her mennesker var. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم تي بي سي تي ار 3 ااا ويقولون انظر ال خمسة سادسهم كلبهم 5 و den sechste رجما بالغيب قول الديكانه السنه ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم او نون بي سي 7 و den neine eller قُلْ رَبِّ أَعْلَمْ بِعِدَّتِهِمْ Du skal bare vide, antallet af dem er ukendt, og det kun deres skaber, der kender det. Ma yalamuhum illa qalil Kun nogle få, der kender til det. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهِرَى Lad være med at diskutere med den, kun de diskussion, som er åbenløs, som du kender ولا تستفتي فيهم منهم أحدا لما سبعت من مرضي غانتها في اليهود تفل سيلين محمد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا لما سيئ بذكراتها تن إمان إلا أن يشاء الله من مرضة سيئ إن شاء الله إذن أوفر واذكر ربك إذا نسيت إيهوكم دين سكيبه وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشده أصي يهوه أدمين سكيبه في السلمة برن غاري وعي سيكب لي في السين أصنع بيجونا أن هنا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة ولبثوا ولعن تردها باع إذا ثلاثة mere 3 er 300 år was da du tisran og der blev åbenlagt hvad er der? og der blev lagt åren over det 9 dage og det vil sige der er nogen der siger du er tisran og her tisra øh, snakker vi om 9 øh, år 9 dage nye et eller andet der er ikke nogen der ved der er nogen, der siger 300 år, og så 9 måneder, eller 309 9 dage, Allahu A'la. Koran siger 300 år, og så fik det 9, herefter. 9 hvad? Allahu A'la. Qulillahu a'lamu bima labithu. igen, det er kun Allah, der ved, hvor lang tid det var. Lahu gajbu assamawati wal ardu. Han har viden om de ukendte, som er i himlen og jorden. Abusir bihi wa asmi' Se det og hør Ma lahum min dunihi min vali Wa la yushrik fi hukmihi ahada Ma lahum min dunihi min wali. De har ingen Som kan være en vali Og en vali Det er Ved I hvad en vali er Nu har vi haft det som anser Det er som for at se Hvad er en vali der er ligesom en beskytter. Nej, korrekt, Marshallah. Maalahuminduni Himinwali, de har ingen beskytter. Og ingen kan komme til at dømme i hvad Allah foretager sig af Hukum. Hukum, det er dom. at hvad vi har nedsendt på dit hjerte af Allahs bog. La Mobeddil al-Kalimati. Ingen kan ændre i hans ord. Og Al-Antagit Mindoni i Og du vil ikke finde meldja. Meldja betyder at Altså. Du vil ikke finde et uh, sted, uh, som kan beskytte fra Allahs straf, som Herr har ja, ja, sagt. det er rigtigt. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي تسكبات سلموذي واصبر نفسك تسكبات سلموذي مع الذين متم يدعون كلا ربهم داس كيب بالغدات والعشي بالغداء طرفي النهار أمتين تيفي سيفاء الظهر والعشي أم أخذ مدفع مغرب وننصي بمغرب الصين يريدون وجهه deres beste ønske er, at de ønske også, deres kære til Allah. Og la ta' du anhum, turidu zinata l'hæya til dunya. Og la ta' du la tætjaawazuhum, lader man flødt din ojne fjæden, og Mohamed, turidu zinata l'hæya til dunya. Så du øynæke til der, der ligger gønn og krænda, at zinata for dunya, usmugninga for dunya, og la tutar man alfanna kalbahu an dikrina. Lad være med at adlyde dem, som vi har lukket deres hjerte fra vores kaldelse, hvor dem er hawa og, og følger sin lyster, hvor kærne er amor, og hans liv, og det er, at der er han er ligeglad, at der ser, han er fuldstændig fortabt med dunja og ikke gider at kigge på acher. Vagulil haqkum i rabbikum, se sandheden, som kommer fra din skaber. Fa man tjære af faljum, men dem som ønsker, de kan. Kom til retledning og tro på det. Og vær en kær Dem som vil, vejen står åben for, at de kan danne koforum. Men her, in er tætten Vi har gjort klar for dem, som er musrik, at de skal møde ilden. Og her, der er bihensura, de have. ikke nok om det, men vi har gjort ind til at være klar for jer. Og hvorfor har vi gjort ind til at være klar for jer? Fordi på den måde, så kan I se, hvilken straf, at der vil være. Og... Og det betyder, at de er ligesom omringet af hus, som er lavet af øh, tekstil, tekstil. Og hvorfor? For at branden vil være endnu stærkere. Allah siger... Her, hvor uh, man i hvert en sikkerhed, der behøver at som kommer fra din skaber, man dem som ønsker, de tror på, hvad man kærer i hvert fald og dem kan danne den god for, men vi har gjort klar, lidt var min. Og var det il en musiker, nær om ild, og her har vi hjemsøgt, og rundt omkring der ligger dit tekstil, og og bima en når de spørger om hjælp, la ilaha illallah, jurathu, så vil hjælpen komme. Men den her hjælp, som vil komme i form af at slukke deres størst, vil være fyldig med hvad? Det betyder, at det er materialer, som bliver smeltet af diverse, og det er jern, og det er rassas, bly, og det er uh, Noahs uh, nej ikke bly jo bly ja bly og tin det her det bliver mixet sammen og så bliver det bare helt over den sallallahu alaihi wasalam. der nogen der siger jo ret håb at der vil komme uh, kokt kokt olie på den yeshuillu som vil reste deres ansigt Bissa Sharabu wasa at murtafaqa, de vste drak wasa at Murafaka det verste i Jahannam In Aladina Amana Amir Sariha dem som handler i hinhold til tru bekendskab og det er at følge tawits retning. In Amanu Amir Sadiha til dem som tror og handl i henhold til det gur øh, som Allah har setten på inden lærer mod Jorge man men Asana Amalya, dem som handler korrekt, deres belønning vil være til stede. Ola i Kalahum Janato Adam, det er folk, vil opno, aden. Are, de place, vil opnå Janato Adam, og det er den højeste plads, som en menneske vil opnå. Alfred Dawson selvfølgelig, men her, Ola i Kalahum Janato Adam, og den er til flere haver af Adam. Tjører i min, der er under de her haver, der vil flyderne løbende. under. yper løn i hende fra asa og omkring deres hænder, Så vil der være øh, armbånd som er lavet af guld, og hjalpersuna til er ben ruderende sundhus. Og det her, de vil have nogle tøj. Og det her tøj, det er øh, tynde som der er lavet af silke, og det er grønne, som Allah har valgt til. Og det er også noget, som er af silke, men er lidt tykere. Muddhakeena fi, al-Araq. Muddhakeena, de sidder på syd. Al-Araq, al-Arika, det er, al-Kursi, de sidder oppe på stolene. Allah, værkbar. Nymæthvar det bedste belønning og hæsning murtafaqa at det er den bedste belønning og den bedste status. Kom et eksempel example til dem omkring um, to folk, som are to havere. Vi har givet og til er den? en her min er nærb som de har vindruer og harfæfnahumma bin nakhl og rundt omkring den er begrænset med nakhl og de nakhl det er dædele tre'er og gi'alna beynahumma zara'a og rundt omkring der er al mulig slags grænsager al mulig som folk har behov for gilte al jannetegn ukul her. alle begge af de her haver uh, der hvad det har af indhold, den er klar spiselig. Og der er ikke noget, der skulle være til forskel mellem de to. Og og mellem det, så har Allah åbnet jorden og ladet fløde igen. han havde nogle femmere, og femmere er frugter, Og han sagde til sin ven, på den anden, og han har en meget god kropslig form. Og han er meget stærk. Og Og han er han hvor der råber ham, er fra vers 32, hvor vi tager den som en historie, fortæller hvad, hvad den indebærer, hvordan der er blevet Det tager vi næste gang, bare at holde op i Har I noget spørgsmål, så tager vi den challenge.